Ja, det är svårt att hålla igen källsarna där. Jag, jag brukar vara rätt så lugn annars om vi har mål men eh, idag så är ja, det över när man ser glädje hos andra. Då säger vi hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Rögle-podden. Faktiskt det tolfte i ordningen. Dagens gäst står bredvid mig i studion och är Rögle:s J20-tränare. Han heter Gunnar Persson. Välkommen hit. Tack så mycket. Min ständige följeslagare brukar jag säga Linus Alin Han är inte ständig för han är, han är hemma och vilar upp sig då Efter en intensiv jobbperiod Det tar på krafterna även för journalister att bevaka rögles SHL-resa Men Gunnar Persson, i vilken ände börjar vi med dig? Kanske att det här är din tredje session i rögle som tränare vad är det med dig och den här klubben, den här stan? Ni verkar höra ihop på något vis. Ja, jag har alltid trivs här nere i Ängelholm med Ruggler och är ju naturligtvis jätteglad att vara tillbaka igen. Jag fick ju förfrågan första gången 2004 och flyttade ner som headcoach och hade två väldigt bra år här tycker jag. Lyckosamma år också det var otroligt roligt. Fästar du dig för stan och liksom direkt ja. då? Eller? Ja absolut, för staden och för människorna här tycker jag det var väldigt gemytligt och mysigt och bra människor här nere och min fru trivs också väldigt bra här så att vi, vi är glada att vara tillbaka igen För ni rotade här med tiden och köpte hus och så, och är, är ängelholmare nu eller? Ja, ja det är vi vi, vi har haft en kåk här i fem år nu. Då, så att Jag har ju varit iväg och jobbat lite på andra ställen. Men en anki har väl varit kvar här nästan hela tiden. Mm. Och just nu är du alltså J20-tränare i Rögle. Ja. Hur var det? Ja, det är skoj. Väldigt skoj. Väldigt annorlunda är det. Jag har ju aldrig tränat juniorer förut. Utan jag har alltid tränat... Ja, nästan alltid jag har nästan alltid A-lag, när min, mina söner var 14-15 år så tränar jag dem några år annars så har det bara varit A-lag så att det var en, eller är eller var en väldig omställning att komma ner på juniornivå, det eller jag säga. Vi ska grotta mycket mer i det med J2 längre fram, men kan du lyfta fram, vad är den största skillnaden mot att vara seniortränare? <hör> Ja, största skillnaden är ju att det eh, inte alls lika mediebevakat och så. Sen, sen är det ju också att eh, just komma ner på, på de yngre killarnas nivå och eh, det blir en helt annan utbildning här med, med hockeyn så att säga. Det, de är ju långt ifrån färdiga ishockeyspelare och eh, så det blir mycket, mycket mer jobb med taktiska saker och hur man beter sig mot varandra i grupp och alla sådana här bitar. Som att vattna en blomplanta, sa du i en intervju som vi gjorde tidigare under säsongen. Ja men exakt, va? Det, är ju, det är ju killar som, jag nu är jag 38-40 år äldre allihop. Så min, min största, eh, den största uppgift jag kände jag hade det var just att komma ner på deras nivå och bli accepterad som en i flocken, även fast jag... Är så mycket äldre och riktig gubbe mot för dem. Så att, men det tycker jag lyckas bra med. Och nu är jag en, i, en av grabbarna. Och jag, jag trivs med, med killarna. Och de trivs med mig. och Som jag känner i alla fall så, så trivs de med, med det jag gör. Och just den vattna plantar det stämmer väldigt bra. För att det är mycket som ja, Linda Bengtsin sjöng. ser mig, hör mig, rör mig. Hur svårt kan det vara? Så att det är väl det man får jobba väldigt mycket med. Men du har inte behövt börja kolla på Paradise Hotel och ha kepsen bak och fram och så? Nej, nej, inget kepsar på när i restauranger eller bak och fram i, för mig i alla fall. Och i restaurangen har inte grabbarna kepsar heller på, men nej, där skiljer vi nog så mycket. Är det roligare än du trodde att träna junior? Ja, men absolut. Det, det är otroligt tillfredsställande och man märker vilka kliv killarna tar i, i, i sin utveckling och och det är fantastiskt roligt att vara med på det tycker jag. Du kommer ju, din, dina två senaste säsonger har du varit assisterande tränare i, i Rögläs A-lag, vilket innebär att du känner ju det laget mycket bättre än många av oss. Vad är dina intryck från sidan när du har följt det här laget under SHL-resan? Vad, vad har du sett? Ja, jag tycker, jag tycker Rögle har, från början tycker jag Rögle hade en väldigt stabil trupp, men i takt med tiden så var det några spelare som man har värvat som, som skulle leverera som inte höll måttet som, som, som har försvunnit härifrån. Så i takt med det så tycker jag att truppen har blivit lite, lite utvattnad men, men har ersatts med, med, med väldigt duktiga juniorer tycker jag med, som är fart och fläkt så att, Stommen tycker jag är fortfarande bra och det att hittar väldigt bra tycker jag är ett bra powerplay, ett bra boxplay och eh, bra defensivspel överhuvudtaget tycker jag. Jag eh, tycker stommen, stommen är bra och är mycket att bygga på till, till nästa år. Nu har man ju också fått in en väldigt erfaren huvudtränare Anders Elderbrink, du som också är, är ledare. Hur, hur ser du på, på hans kvalitet och vad han har tillfört eh, sedan han kom in? Jag känner ju Anders lite sen vi, vi spelar ju ganska mycket mot varann och har ju träffat han lite, lite på, på, på andra, i andra sammanhang också så att en väldigt eh, lugn och trygg människa tycker jag. Jag har alltid tyckt bra om Anders och han är en duktig, duktig hockeytränare. Jag har ju tittat på mycket träning. Jag tycker det är bra driv på träningen och jag tycker att han har fått ihop det väldigt bra med övriga tränare i i, I Rögle. Jag tycker de, de har gjort det bra helt enkelt. Har, har laget liksom presterat ungefär som du trodde eller är du, är du överraskad i någon riktning? Ja, ja, jag jag tyck, trodde från början att man skulle bli, bli, vara och nosa där uppe på topp åtta. Och i och för sig det är inte så där jättemycket som skiljer heller om man säger så. Med det laget som satts på papper från början. Men tyvärr var det några som inte höll då. i takt med tiden. Och så har man väl fått jobba väldigt hårt med, med det defensiva. Då. Eh, jag tycker man har gjort det bra så här långt. Man har, jag tror det är sju poäng ner nu till mod och fyra omgångar kvar. Så att det, det får man se som absolut godkänt. Mm. Men det var också så tror jag att du ville fortsätta den här resan med laget Men du fick inte det. Nej, nej, så, så är det Jag, eh, jag fick ju förfrågan för då För masken skulle ha varit sportchef om, om, han, om jag ville föra med ner och, och hjälpa till och ta upp ruggler till SOL. Till och eh, det var jag, med och, och var jag med och lyckas med Och alltså jag var en, en pusselbit i det naturligtvis Första året var vi väl två mål från att klara av det Andra året som jag förra säsongen då så. Tyckte jag vi gjorde en otroligt bra säsong och, och lyckades med det målet. Efter det så bestämde sig Rögle för att satsa på, på andra, en annan konstellation helt enkelt. Och det, det är klart att det var en väldig besvikelse. Jag hade jag har ju sett mig själv som, som elittränare även fast det är assisterande tränare. Så att, men, men så är det och det får man respektera och Fick ju samma veva för frågan att, att jobba med, med juniorerna. Då. Det, är, det är jag jätteglad för. Jag tycker det har funkat bra där också. Jag har lyssnat lite spelare som har och viskat. Som har varit med om de här två senaste säsongerna. Som har sagt att ni vet inte riktigt om att, eh, vilken roll du Gunnar har haft i detta. De menar att du hade en, en större roll bakom kulisserna med att få ihop allting än vad, än vad som har kommit fram. Eh, det är svårt att kommentera kanske, men eh, känner du igen dig i det? Har du fått oförkänt lite krädd? Ja, det är jättesvårt att svara på. Jag vet vad, vad jag gjorde i de här två åren och... Eh, jobbar ju naturligtvis stenhårt som alla andra för att, för att få ihop gruppen och för att få resultat och för att för att vinna någonting eller för att gå upp en division så, så krävs det väldigt mycket och från alla ledare och där, där, där tycker jag själv att jag har varit en, en en pusselbit i det hela och är jättenöjd med det jobb jag gjorde två år med Ålaget. laget och är, är nöjd nu också det jag, det jag presterar i u så att det så fungerar det, utan jag, eh, jag fick ju sätta mig på en stubbe i skogen egentligen och fundera, ska jag ta juniorlag här eller ska jag flytta? Och jag, jag kände att nej, men det kan vara väldigt skoj att jobba med juniorerna. och eh, det ångrar jag inte, det har varit otroligt roligt och är, är väldigt roligt. Vi ska in i ett slutspel nu också som är oerhört kul att se vad vi kan, kan nå någonstans. Jag har jobbat som tränare, hockeytränare sedan 1990 eh, i 26 år. Hur har du förändrats som ledare under de här åren? Ja, alltså, när jag startade som tränare så var det på väldigt låg nivå då, i Gästrikland. Jag har alltid så jobbat som brandman så att jag har dubbeljobb. Då höll man på med hockeyn på fritiden och sena kvällar och så. Så det var ju inte alls lika seriöst som sen när man börjar på elitnivå naturligtvis. Men det, det hocken har förändrats är ju att, att det går ju naturligtvis mycket fortare och det är mycket mer offensivt spel och eh, mycket starkare, större killar. Jag vet själv när jag slutade spela så, det var ju 89 så... Så vägde jag nog 84-85 kilo som back. Då var man betecknade som en, som en bjässe egentligen. Det är, nu är det 95 kilo. Så att det, det går mycket fortare. Det är mycket mer teknisk socker nu som jag kan se det. Vad skiljer då? Är det en massa timmar på gymmet? Och så får man själv spela? Absolut. Det var inget gym då egentligen. Utan man tränar lite grann skivstång på sommaren kanske. Det, det var väl i mitten av 90-talet som, som de flesta blev proffs i början av 90- och mitten av 90-talet och då då var det ju mycket, mycket mer träning också då hade man ju styrketräning året om och på så sätt så har ju alla blivit snabbare och starkare och... Men det är inte så många år som man kunde se spelare med ungefär samma jedhäng som en annan liksom. men idag är det ju det ut som robotar allihopa, det måste ju ha hänt mycket de sista åren Ja, det har hänt oerhört mycket om man tittar på våra killar i juniorlager som är mellan 17 och 20 år så är de fruktansvärt starka. Alltså. De ser inte så starka ut allihop, men när man, när man ser dem i gymmen, när vi har träning och ja, även på isen, naturligtvis. Så de är otroligt starka. Alltså. Så man, man ska inte låta sig lura som man träffar någon yngre kille. De, de är otroligt starka, även de. Vad vet du om is och livet och ledarskap idag som du inte visste 1990? Ja det är klart att eh, man blir aldrig fullärd i det här. Eh, så det jag, att, det jag vet idag att det egentligen är samma saker för att bli riktigt bra i sockerspelare. Det är att eh, man har blick för spelet och man, eh, man måste kunna värdera situationer på isen när man ska göra vad. Man måste alltså känna när det ringer en klocka, när det farar färden, när jag måste spela enkelt eller när jag kan utmana motståndare. Och det... Det är exakt lika nu och jag tror det kommer vara exakt lika om 50-100 år också. Det är de viktigaste bitarna. Mm -hmm. eh, hockey, svensk, hockey har ju förändrats väldigt mycket de sista åren och, och gått från eh, mer defensiv till väldigt offensiv och väldigt mycket skriska. Visst har du också förändrat din filosofi kring eh, hur man ska spela spelet i ishockey. Absolut. Eh. Absolut. Det var, när jag kom till Rögle första gången där i 2004 då var det ju mycket mer att man skulle hålla ihop laget och eh, fånga upp motståndarna egentligen i mitt zon och ligga på rätt sida och, och, och tajta till det på så sätt och eh, kunna bryta och, och kontra så att säga. Eh, nu är det mer att man vill vinna pucken höger upp med mycket mer skridskåkning och Många lag spelar ju på så sätt att forwards till exempel aldrig ska åka baklänges utan de hela tiden ska åka framåt och sätta press och det är väl det de flesta strävar efter även vi i, i vårat unionlag då. Eh, nu har vi fått eh, om vi går till vårat unionlag på slut eh, sista månaden har vi ju varit tvungen att spela lite mer åt det hållet. i takt med att vi har tappat spelare upp till A-lag för att kunna hålla ihop det då. Men vi vill ju hellre spela en i ishockey där vi vinner puckar högt upp. Och... Har detta varit en också. resa för dig? Alltså att man har väl ändå sin filosofi, något man står på och något man eh, står för. Har det varit eh, liksom en resa att, att ändra filosofi? Ja, absolut. Jag tittar ju mycket på ishockey, till exempel hur våra a spelar och Malmö också för den delen. Och jag ser ju egentligen en, en hockeymatch varje dag. ser jag ju. I och för sig är det på tv då, de flesta. Då. Så man ser ju liksom, och det är saker som man kan förbättra själv också. Och jag har ju också ändrat min filosofi där att jag vill verkligen att vi åker på mycket mer och spelar en, ja, en, en ishockey där man vill vinna tillbaks puck väldigt snabbt. då. Det har väl också varit en förutsättning för att kunna hänga kvar i den här branschen, att, att hänga med i de trenderna eller? Absolut, men egentligen har jag alltid velat att man ska spela hockey till varandra och har haft uteslutande träningar också där man, där man har spelövningar med spel. Så att, men ibland så möter man ju motstånd som, som, som man helt enkelt inte kan, kan eller hinner med att göra det och då, då måste det finnas en plan B och... Det har vi väl jobbat med i vårat unionlag. Så vi, vi, vi har varit väldigt framgångsrika med att få check Och vi har också varit framgångsrika med att stänga till mitten så att säga. Jag tror man kan kunna båda. Mm. Sticka mellan med en liten personlig reflektion. För jag har ju bevakat Rögle många år. Och kamperat på andra sidan stängslet mot dig. I, under alla, hela din tid i Rögle. Jag har alltid betraktat dig lite grann som en udda fågel. Många tränare har en rätt så fasad, tydlig fasad med, man lär egentligen aldrig känna människor men jag har alltid upplevt dig som precis tvärtom. Första intervjun jag gjorde, då bjöd du hem till din lägenhet och bredde mackor och har även hänt efter man har skrivit en krönika att du har kommit fram och sagt att jag tyckte det var taskigt skrivet som frågar egentligen, känner du igen i den här bilden att du, att du är lite öppnare kanske och vågar visa dig lite mer sårbar än äh, tränare generellt? Ja absolut Ja, alltså om man säger grunden i hela jag är den jag är jag, jag kan vara väldigt eh, väldigt kreativ som hockeytränare i, på väldigt många områden och jag är inte rädd heller för att för att visa, visa vem jag är egentligen för, för killarna jag jobbar med nu heller och även inte för någon annan utan jag står för det jag, jag, står för det jag tror på och jag, jag tror på att samarbete måste man ha för att vinna någonting. Alltså man, man, ja, samarbete betyder att man jobbar med andra människor mot ett gemensamt mål. Och när jag bjöd det här med så ville jag också ha ett väldigt bra samarbete med er naturligtvis. Jag kommer ihåg när det där var också. Och, och, och jag tror att för att få ihop någonting och för att vinna någonting, för att lyckas någonting så, så måste man ha bra kontakt och visa vem man är. Jag förstår. Men hur funkar det här? Den här branschen du har valt att jobba i många år är väldigt iskall och cynisk. Tränar för sparken och den är extremt resultatinriktad. Är det, är det förenligt med var den den? Alltså, har den det lite mjukare skalet? Jag tror, jag tror att... Alltså jag kan inte göra om mig själv. Utan jag, jag vill bjuda på mig själv och ibland kan väl det också kanske ha varit mitt fall i vissa gånger att jag kanske har ibland passar det inte in helt enkelt att, att, att vara på det viset det beror alltså på vilket lag man har och vilken klubb man jobbar i också kanske i vissa delar men Kan du peka på någon situation något år när, när du har känt det att det här, här passar inte liksom jag in riktigt? Ja, men vi, jag har Efter två av de här två åren som jag hade i Röggle då 04 till 06 så fick jag erbjudandet att eh, träna Linköping då, ihop med, med Janne Karlsson som sen var i Röggle. Eh, samtidigt då så hade jag ju kunnat skriva på ett nytt kontrakt med Rögle som på tre år. Men kände att jag ville prova, eh, prova eh, elitserien som det hette då, då och... Eh, jag tycker själv inte att jag gjorde något dåligt jobb där i Linköping men samtidigt så kände jag också att det var kanske inte min, att de inte gillar riktigt min, min framtoning. De hade inte någonting emot mig som person men att de tyckte väl att jag gick en annan väg mot vad man ska göra utan i Linköping är väl lite mer fortfarande att det ska vara lite mer NHL-stuket och peka med hela handen tror jag. Så att det fick jag ju lämna då efter i första året, där trots att jag tror att vi låg fyra, femma i serien. Så, så du... där kan jag säga att det var, det var nog inte personkemin stämde riktigt. Okej. Men annars har du har, har du aldrig liksom känt att du behöver förändra dig eller baka om dig för att liksom passa in. Nej. Nej, det tycker jag inte utan. Jag har mitt sätt att se hur man ska förhålla sig mot varandra som, som människor och som, som i grupp också va? och, och i, i ett lag. Va? Och även hur man ska bete sig på sidan om att, att hjälpa varandra för att, för att nå framgång. Så att, det, det kommer jag nog aldrig att förändra mig. Utan jag, jag försöker nog ställa upp alltid allt alltid egentligen för att, för att hjälpa mina arbetskamrater och mina vänner säger så. Tror du det är lättare att överleva på sikt om man är rakt motsatt om man är en uh, cyniker eller som fäller ner en, som är liksom mer bakom en rustning som ingen kommer åt Oj, det har jag inget svar på riktigt ja, det kanske är så men om man, man ser på mig då som, som tränare så, så har jag ju varit både headcoach och assisterande och det är två helt skilda jobb och, som assisterande tränare så tycker jag att då kan man vara väldigt kreativ och se till så att grabbarna och arbetskamraterna runt om fungerar eller trivs och har roligt på ett sätt. som och det, det, det, det, det känner jag själv att jag är jävligt bra på. För du har ju, eh, om man tittar igenom din, din eh, yrkesgärning så har du nästan hela tiden varit assisterande coach. Var, varför har det blivit så att du eh, har valt den rollen oftast? Ja, ja, jag trivs att jobba med, med människor och jag trivs att eh, kunna vara mig själv och det kanske är enklare som assisterande och, och just som jag sa, få ihop gruppen och det, det, det brinner jag väldigt mycket för och då kanske den rollen passar bättre men jag har ju även varit headcoach och, och lyckats med det också. Så att, eh... Vad kommer det för sidor eller för egenskaper som oftast mer avkrävs från en, från en headcoach som eh... Kanske inte passar nä, lika bra då? Nej men du kan ju helt enkelt inte som headcoach kanske vara, vara allt för nära spelarna så att säga. Eh, och jag vill vara nära mina medarbetare att eh, verkligen, eh, ja, verkligen försöka få dem att triva. Det så kanske, det kanske blir lite för mycket då ibland som, som headcoach men det beror alldeles på vad man har för grupp också. Är det lättare på junior eller vi då? Ja, jag tror det. Jag tror det liksom. Jag, som jag sa tidigare för mig handlar det om att komma ner på, i och med att jag är så mycket äldre, komma ner på, på juniorernas nivå och bli accepterad som en i flocken om man säger så. Det, det tycker jag att jag är nu och det gör att vi har ett bra arbetsklimat på, på vår arbetsplats. Låt oss snacka lite J20-hockey. En, en stor snackis även på utanför Ängelholm har jag faktiskt varit att äh, Röglos A-lag har använt sig upp mot tvåsiffrigt antal juniorspelare. Den tionde är väl i sig Robin Kovacs. Men nio av dina juniorer har äh, spelat i A-laget i vinter. Det är väl helt otroligt? Ja, det är, det är fantastiskt. och. Och vi, vi, har, vi har några till också som är otroligt duktiga tycker jag, och kan bli riktigt duktiga. Så att det var ju, det var ju en av uppgifterna som, som jag fick egentligen att, att vi, det handlar inte bara om att vinna i juniorserien utan det viktiga är viktigare att vi kunde förbereda spelare så att de klarar av att spela i, i, i SOL. Och, och därför är det jättekul att så många lyckas. Är du förvånad att det är så många som har liksom fått chansen och, och faktiskt också tagit den? Ja förvånad, förvånad. Jag... jag... Jag tycker att många är, är väldigt skillade så att säga och kan bli riktigt bra också. Men jag, jag, jag trodde väl inte att de var riktigt så flygfärdiga som många var. Jag tycker att de har gjort ett fantastiskt jobb allihop som upp. Jag tror matchen sist mot Växjö borta var det fem som spelade i ordinarie startuppställning. Så att det var... Nej, det, det är kul. Men de, de tränar hårt och har tränat hårt i många år så att de... Så att det är absolut inte bara min förtjänst om man säger så utan det är ju en lång resa de har gjort ända nerifrån från U-16 och uppåt. Ska du precis fråga om det var en Gunnar Persson-effekt? Nej, nej, vi är, vi är ju vi är, jag och Fredrik Smeds jobbar i mallaget. Sen har vi ju Daniel Glimmenvall som, som gör ett fantastiskt jobb tycker jag på på eh, Gymnasium också som. som eh, som en, bidrag, en väldigt stark bidrande orsak. Och, och Roger Hansson på g 18 naturligtvis. att det, det är någonting ihop. Och sen har ju Jan Eriksson haft dem från 16 också. Många, många av dem tror jag, i alla fall. Vad eh. kan du förklara? Vad är, vad är det vi ser nu? Vi ser att, att nio juniorer debuterar i A-laget. Kan du ge oss någon form av framgångsförklaring? Var, varför är det så? Varför, fick, varför får de chansen och varför klarar de det? Som jag sa, en uppgift var ju att förbereda dem för, för a och, och det är väl det vi jobbar med. Och en stor del tror jag att de, förutom att de har tränat väldigt hårt, och, och, och så, så är det ju som jag sa tidigare att det handlar om att veta vad man ska göra på isen, när jag kan göra vad... Hur jag ska kunna kippa eh, upp pucken i zon, när jag ska stänga till, när jag ska eh, välja och i omställningar och ta hem, när jag ska fram och försöka och när jag kan göra vad. Det är väl det, det, är väl det som vi jobbar väldigt mycket med, jag och Fredrik, på g 20 i alla fall. Då, så att, För så att, att det typen av beteende att sitta inte i ryggmärgen som det kanske gör på en seniorspelare? Nej, det gör jag inte. Det är ju på, på, på, Hos juniorspelare så är det mycket som räknas i, i att göra, på, göra pass och göra mål. Eh, och, och det är jättebra, det måste man alltid göra naturligtvis och, och, och för att kunna vinna matcher. Men, men eh, det vi jobbar väldigt mycket med det är att få alla att förstå att det är minst lika viktigt att eh, vinna sin närkamp man spelet efter sarger- eh, att ligga i skottlinjen och blocka skott när motståndarna skjuter. Att det ska värderas precis lika mycket. Kunna vinna en teckning, hålla i på en teckning för att hjälpa kompis. Alltså det är jättemycket sådana saker man måste kunna för att, för att få chansen att spela i SHL. Och det är väl också så att det är inte bara poängkungarna som har fått chansen i A-laget. Det är även lite rollspelare som ni har lyft upp. Absolut. Ett, ett, ett jättebra exempel är ju Alexander Lunsjö tycker jag som jag tänkte på honom. Ja, som, som, som egentligen har varit en av våra största motorer för jul i vårt lag och driver vårt lag på ett, på ett fantastiskt sätt och han, han spelar ju lika nu i i, i A-laget och tittar man mot Växjö sist så fick han jättemycket istid på slutet när man ville Bevaka en 3-3 ledning för en viktig poäng. Så att, eh, han är ju ett prakt exempel till att eh, det är sådana spelare måste man ha i ett lag också. Kan du beskriva hur, hur, hur går liksom snacket går i juniorernas omklädningsrum när man ser att den ena efter lyfts upp i, i A-laget? Det, det måste ju skapa någonting i, i det omklädningsrummet. Jo, visst gör det det. De tycker naturligtvis att det är jättekul och ser ju också att, att ha, få, få, få, få den killen chansen så har jag chansen också för att det är inte så mycket som skiljer emellan dem egentligen utan det är ju tror jag störst, största delen är just den där spelförståelsen att äh, äh, Eldebrink och, och, och Gat och Bogren de tar ju upp äh, spelare som, som de kan lita på äh, Ja, som, är, som är tydliga i sitt spel och kan hålla ihop det defensivt. Och, och det är det vi jobbar mest med som jag sa det är inte bara det här att eh, titta hur mycket poäng man har gjort utan det är verkligen att förstå när man ska göra vad. Och jag säger det igen, det är otroligt viktigt. Mm. När du kom upp och började bekanta dig med det här juniorlaget och den här juniorverksamheten och tittade på hur man har jobbat tidigare eh, valde du att fortsätta liksom, jobba som man har gjort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 Ja, alltså jag, jag jobbar ihop då med, med, med min assisterande tränare Fredrik Smeds då, så att jag har ju bollat väldigt mycket med han och, och visst är det väl mycket som har följt mig upp sen ja, ett par år tillbaka men jag tror lite grann har vi väl ändrat i ja, i ledarskapet tror jag i alla fall tror jag väl, Kan du utveckla? Du ja. ja Var inte blöjg No. Nej, men alltså som jag sa när liksom, det vattnar en planta jag, jag, jag, jag tror inte tränarna före har jobbat så väldigt mycket med just individen och och eh, just de kanske kanske lite mer med att se människan och mer mjukdelar i, i hela så, så tror jag att vi har jobbat mer i år, det tror jag. Hur gör du det? Kan du förklara? När man inte själv... Är... Sitter i det omklänset? Nej, men det finns ju olika vägar att gå. Jag jag försöker ju som sagt, jag, bland annat så har jag har jag bjudit hem killarna på mat tre och tre. Jag är nästan färdig, jag har nog tre stycken kvar som jag ska som jag har kvar att bjuda hem. Just Istället för att ha personliga samtal i en steril miljö i, så tänkte jag vilja prova något nytt i år. Så att jag har har bjudit hem dem på kvällstid och sett en hockeymatch och faktiskt gjort maten själv också och förklara för dem att jag är ingen superkock och jag har ingen recept heller och på så sätt bland annat har de fått en inblick att som jag brukar säga att det finns inga perfekta lösningar och det finns inga perfekta människor heller och då ser de ju definitivt att jag inte heller är perfekt och det är, det tror jag var väldigt lyckosamt för det har varit en avslappnad miljö där jag har pratat hockey och de har fått presentera sig själv och vad är deras familjer och vad de vill med sin hockey. Och jag har bjudit på mig själv hemma också. Så att, ja, det, det är en del i det hela. Jag förstår. men när du har haft en sån måltidkännande att ni har liksom flyttat fram med relationer på något vis nästa gång ni ses... Absolut, för då, det, det jag vill med det egentligen dels för att hitta på att göra något nytt för att se hur det funkar och sen, sen att de ser också att jag är en okej okay att jag är snart 60 år men de, de ser ändå att det finns en väldigt ungdomlig sida av mig också som, som kan vara jävligt barnslig och, och då kan, då, det gör att de kan slappna av själv också i min närvaro tror jag. jag, tror det är otroligt viktigt. Kan du ge något annat exempel hur man jobbar individuellt alltså hur man jobbar nära detta kanske ett, liksom, utanför hocken Ta något exempel som är lite närmare ja, men Jag tror ju väldigt mycket på att prat, prata och, och, och se mig, höra mig, röra mig som jag sa. Jag, det försöker jag ju väldigt mycket. Jag försöker få alla känna att de, att de bidrar och att de är värdefulla. Och, jag kan ha olika matchsamlingar också, inte bara det här att nu, nu ska du in och tackla och du ska skjuta och se till nu innan det kamper och, och det här raka. Och, utan jag kan också på ett annat sätt eh, få in i, i, i skallen liksom på dem och bland annat så brukar jag kunna skriva någon berättelse om... om Spelare som jag har hittat i gamla ruggler tiden till exempel från 60-talet och de är naturligtvis påhittade personer men jag vet inte, jag har, jag har alltid haft någon ådra där jag kan hitta på delskrivan och låta till bröllop och födelsedagar och ja, även hitta på någon trilliserie ibland som, där jag blandar in våra killar då. Mattias Hjell, min kollega gjorde en intervju med i i, i där Du berättade om detta. Det var ju mycket, mycket underhållande. Den kan ni googla fram. Uh, där, där berättade du om någon sån här trill av historia med målskytt i Gösta. <laughs> ja. Ja, men det, det är ett sätt liksom för att avdramatisera vissa matcher och uh, få in i, i deras, uh, deras uh, ja, huvud liksom. en annan väg att gå egentligen för att målskytt i Gösta, han var ju Ja, dels så var han ju född i Kattarpan så att jag hittar ju alltid på att de är från olika ställen i bygden. Här. Men just Gösta var ju från Kattarp och eh, han hade ju en begåvning att han gjorde ju alltid jäkligt mycket mål. Både i handboll och fotboll och ishockey. Så att han, eh, han eh, spelar ju fotboll då i HF och eh, spelade i handboll i Helsingborg också. Han fick ju aldrig skjutsa sina föräldrar dit till exempel utan han fick ju alltid springa med skorna i ryggsäcken och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 Ja, lite sådana där grejer för det blir lite annorlunda. Ja. Det Varför? är många sidor i den där historien om Gösta. Om Men sen, sen har vi någon mer också. som, som När vi var dåliga i den här kampen så skrev jag en story om Tacklar då, som var från, från Kvidinge var han faktiskt. Tacklar Agne. Ja, Nej, vi, vi, var då, vi var dåliga att tackla och, och dåliga i mina här kampen. Så då, då var det en story om Tacklar Agner, hur han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 jag kan värva honom då? <laughs> ja. Nej men det är lite där. Så just nu har vi tre personer, det är ju de två då. Det är just Stangne och så har vi Janne också som var från Grevje. Oh, berätta ja. lite mer Aha. om Fysianne. <laughs> jag vet inte om jag kommer ihåg allt, men Janne också, han var ju ett fysfenomen. För ett tag tycker vi var så dåliga att sköta fysen själv så då, då var det var en stor rum hur Janne växte upp. Och hur han hade det hemma på gården där och hur mycket han tränade på sommaren och och så, och, och, det här är lite intressant va? Det, det, det går in på något vis och killarna tycker att det är roligt också bli avslappnad och det skulle jag fråga, hur, hur gör man att det liksom inte blir flumm utan att det blir något konkret av det då? Ja, det gäller att skriva bra <laughs> <laughs> nej men det, ja, men det är väldigt uppskattat och det blir en annorlunda nivå på det hela och men det, det som är intressant är att man får... Oftast när man hittar på att göra något sånt här där när det har gått lite i med poängerna in. Så man får oftast en vändning av det. Och nu ska vi in i slutspel. Så nu har jag ju en, har jag nog en till gubbe på gång där som... Just inför slutspel. Avslöjar någon karaktär? Vad han heter eller? Nej, det, det vill jag inte göra. Men det kommer killarna få reda på. Men... men Ja, det blir någonting, att, någonting om att en kille som han spelar aldrig kanske någon, någon träningsmatch eller seriematch eller han kom bara till slutspel. Och han hade aldrig, kanske aldrig har förlorat någon slutspelsmatch. Det kanske är utgångspunkten på det hela. Så, att. så vi får någonting som, som lyfter där. Va. Så vi får se. Det mycket spännande. Mm. Men finns det något annat? Du berättat lite om... Du bjudit det hemspelare och du jobbar med sådana här med bilder. Liksom. Vad kan man vad jobbar man annars liksom handgripligt med i, i vardagen för att göra, förstå eller ge de här killarna verktyget, blir lite bättre för varje dag? Det mesta, det mesta handlar ju om att vi, vi, det vi gör på Gisen är dags, det är där utbildningen kommer. men en sak som vi, som vi gör försöker försöker göra en gång i veckan, vilket vi inte har, har hunnit med riktigt i och med att de går i skolan också. Vi har väl inte de, ex, de rätta förutsättningarna heller för just det här att titta på spelklipp. Då. Vi, vi försöker titta på spelklipp på torsdagar då, från matcher som vi har haft. Det är en sak jag... Jag har suttit med någon spelare på läktaren på A-lagsmatch och, och, och tittat och följt någon ytterförvar bara för att se hur den ska åka lite så här. Och jag, ja, vi försöker, vi försöker ju jobba väldigt mycket med, med personen på, på så vis då. Och individuella samtal också naturligtvis. En sak som vi kan göra mycket bättre och det vi, det vi kommer att, att jobba med med nästa år det är ju mer spelklipp då eh, som de gör i a och försöka försöker närma oss lite där men vi, vi har inte samma förutsättningar som många andra lag där men vi, vi jobbar på det. måste också fråga när du pratar om uh, de här lite udda greppen för att uh, få med dig killarna. Finns det saker du har testat där som liksom inte alls flög? Vad, vad är liksom det tokigaste du har hittat på som du kände att här fick jag, ba här fick jag backa, liksom, det här funkar inte alls? Det är ingenting jag kommer på just nu. Alla sådana där grejer tycker jag fungerar väldigt bra i alla fall och det är roliga med det här också med de här karaktärerna det är att de lever ju fortfarande för nu, nu är ju de väldigt intresserade av att kommentera juniorernas matcher men de, de samlas ju alltid på Pubtelegrafen då och eh, de gamla, Gösta, Agne och Janne de samla ju sig alltid där före matcherna och diskuterar igenom juniormatcherna vad roligt det är att gå och, och se dem och så, så att, men nu är de gamla nu är de ju runt 70-80 år va? men de är med än så att säga Kanske blir en bok av detta till <laughs> ja. ja Men det är, kan, kan du också förklara det, det är ju 90-talister du har att göra med nu du har jobbat med talanger för vad skiljer 90-talisterna från de som var Talanger födda på 70- och 80-talet. Ja, I och med att det har blivit mycket mer pengar i, i, i sporten nu så, så tycker jag att, att de. Det har blivit lite för mycket ego, tycker jag. Mot för det var förut. Allting, allting, allting värderas egentligen i. I deras ögon mycket i, i poäng och, och mål va. Där, där, där tycker jag det, det skiljer sig väldigt mycket. Och, eh, egentligen så skulle jag vilja. Liksom, man, man, man gör sitt första mål så får man, får man pucken och sånt där. Egentligen skulle jag liksom vilja också att. Eh, grattis här får du pucken för din första skottteckning. Där du räddar ett mål va. Alltså man, det har blivit lite för mycket fokus tycker jag på poäng och, och, och mål. Går det att hindra dig? Alltså, går det motverka den utvecklingen? Jobbar du för att häva den liksom, utvecklingen? Ja, absolut. Det är därför som vi jobbar väldigt mycket med vad som är viktigt för att kunna spela i SHL. Och då är det mycket andra saker som, som, som är till. Som, just som jag sa, ligga i skottlinjen för att hindra skott, komma fram på mål. Veta när man ska peta ur puckar i zon. Veta när man ska lägga ner puckarna på djupet när man ska få till ett byte för att man är trött. Alltså jättemycket så vinnarna vinn, i kamper är otroligt viktigt så att eh, svar på din fråga så, så är det en stor skillnad med, med att eh, ungdomarna också är väldigt medvetna nu kan hitta väldigt mycket saker på på internet och ifrågasätter väldigt mycket vilket man ska göra men eh, men eh, det är jag säger, det är fortfarande samma som gäller som kommer att vara hundra år framåt för att bli lyckosam. Det är att se isen och, och verkligen jobba för laget. Mm -hmm. ni, ditt juniorlag, ni, ni vann ju den här södra elitserien. Det finns två G20-elitser i Sverige. Ni vann den södra före jul. Efter jul har du gått tyngre resultatmässigt. Det är en topp tio serier med de tio bästa lagen. Tuffare serie såklart, men ni har legat sist i den hela tiden. Vad kan du förklara varför det har gått trögare efter jul? Ja, dels, dels under juluppehållet så, så tappar vi lite av våra grunder. Vi tränar med väldigt lite folk, för det var många borta på landslag och det var skador och lager plockade upp spelare. så att Vi, vi tappar nog lite grann där. Sen, sen gjorde vi fyra riktigt bra matcher i början av den här topp 10-serien. Vi förlorade hemma mot Frölunda med 5-4. Vi var klart bättre än HV på bortaplan. Match nummer och förlorade med 6-3 och strulade till. Vi ledde mot Skellefteå hemma med 3-2 och hade väldigt koll på matchen. Då. Vi strulade till och förlorade med 4-3. Dagen efter ledde vi med 3-0 när det var 11 minuter kvar mot Modo lyckas förlora den också med 4-3 sen gick vi ner i källan kändes det som men så vi var bra med där också men, men strula till det, men, men den största anledningen tror jag är att det, som jag sa häromdagen på stan och någon jag träffat, den frågan varför vi inte vinner matcher och det liknelsen som jag kom på då det var om man kör svenska rally och om man vinner tre första deltävlingen så plockar de bort femte hästkrafter och motorn så, så har man inte samma åka med. Då, då vinner du inga mer specialsträckor att säga utan du kan göra det men det blir mycket svårare. Eh, och som jag sa, några av spelarna som har varit våran motor eh, är lyckosamma i A-laget nu. Och det, det tror jag kan vara en anledning för vi har väl inte bredden att fylla igen det hålet riktigt än. Ni står ju inför, inför ett SM-slutspel här och, och om A-laget spelar sina kort rätt så kanske du kan få, få tillbaka lite spelare. Vad kan det här laget prestera i ett slutspel tror du? Jag tror att vi kan gå hela vägen. Eh, vi, vi möter lag som också har, har spelare naturligtvis i sina A-lag. Eh, men, men jag tycker att vi har väldigt skickliga spelare som Lunsjö, Filip Karlsson och och Frum och Timothy Liljegren som, och Ludvig Älvernäs också som är, som är med i, i A-laget och de gör ju en enorm skillnad när vi får ner allihop ihop så att säga eh, då, då, då då kommer vi vara slagkraftiga. sen måste man ha lite tur och lite stolp in för att kunna vinna någonting också men med, med en bra laganda och, och, och lite stolp in så, så så tror jag vi kan nå väldigt långt Då påbörjar vi den fjärde och sista perioden med dagens gäst i Rögle-podden som är Gunnar Persson, Rögles i 20 tränare eh, Om vi ska ringa in dig lite mer som person så ska vi säga att du är en, en jävlig kille som spelar hela din karriär i Brynäs eh, 1977 89 i elitien. Du var också draftad av New York Islanders, ett tolfte runda val eh, men du är ju så pass mycket äldre än vad jag är så jag måste, måste fråga, var du bra? Ja, den är ju alltid en känslig fråga. Men, <laughs> nej, men jag, jag jag var ju med och vann, vann tv-pucken i Gästekland och jag spelar i pojklandslaget och spelade i junior-VM också i Kanada. 78 och vann silver där, eller vann silver, vi, vi fick silver då. Spelar bland annat mot Wayne Gretzky och de som kom upp då. Oj. Ja. Nej men. Äh, fick stryka ryssarna i finalen vet jag. Med, man hade ju Kassaton och var, och var jag vet inte om mackar och alla de där. Men, men äh, tycker själv att jag var, var rätt så bra som, som junior. Och, och kom upp i, i Brynäs A-lag som sista års junior också. Jag gjorde min debut borta i Europakuppen mot Spartak Moskva 1977 mot han kommer inte du heller ihåg men en stor bjäs som heter Jakoschev som gjorde egentligen som han velade flytta på en hur han velade men hur som helst så, så var det min första match och sen så flög vi direkt och spelade mot Frölunda då 77 och sen dess så var jag ordinarie i, i, i Brynäs A-lag så att eh, fungerar väldigt bra också tycker jag där man i, i, i, i, i, i elitserien då och så men jag hade oturen att att slita sönder korsband i, i, i en tid i, i redan 1979 alltså då jag var jag hade inte fyllt 21 åren och där startade väl mycket strul, det var ju samma veva som jag blev draftad och eh, eh, Fick jag operera då på sommaren 79 och sen så slog jag upp samma korsband säsongen efter då och eh, en gång till i det andra jag också inom kort stund några år efter och det gjorde att jag kom väl aldrig upp i den kanske den kapaciteten som jag, som jag skulle kunna vara om jag hade varit helt frisk för man... Man tappar mycket styrka med sådana skador. Och speciellt korsbandsskador och minisk som går så, så, så blir det tufft. Då. På den tiden fanns det inte samma rehabilitering heller. Så, att, så att det har varit några riktigt bra år i Brynäs också tycker jag. Där det funkar bra men till sist så fick jag, fick jag gemar. Okay. Sen så, så blev du hockeytränare efter det. Du var först, dina första sju säsonger var du verksam på division två nivå. I närheten av Gävle. Och sen blev det sju säsonger som assisterande i Brynäs. Där du den allra sista av de säsongerna tog över som huvudtränare när Esko Nokeleinen fick sparken. Ja. Och därefter, 2004, så valde du att, att, att lämna Brynäs och, och flytta iväg. Och då hamnade du i Engelholm. Ja, det har varit så. Det har varit den vägen. Det, det gick Jag har börja jobba på, som på räddningstjänsten i Gävle som brandman redan 1980. Så jag hade... Jag hade jobbat där i nästan 25 år när Ruggler hörde av sig och då, då stod jag valet och kvalet om ska jag jobba kvar som brandman hela livet eller ska jag, ska jag satsa på något annat och då kände vi att eh, mina barn eh, var ju ganska stora då också så att eh, vi var då flytta iväg men jag hade inte tänkt kanske att jag skulle vara borta så länge, det är ju 12 år sedan nu så att eh, minst du vad du tänkte liksom om Rögle och Engelholm när, när du kom hit? Liksom? Jag antar att du inte såg det själv som att du skulle bo här en massa år senare. Jag visste egentligen, jag visste egentligen inte riktigt vad, vad, vad Rögle höll till någonstans, att det var Ängelholm. Så att det var en... Första gången jag flög hit så, så träffade jag ledningen då, och de visade mig runt lite. Jag tyckte det var väldigt fint här och jag som sagt trivdes väldigt bra i klubben och med människorna runt omkring också. så att, så att det, det gör väl att man är tillbaka nu igen och jag är jätteglad för att få, få chans att träna juniorerna här just nu och trivs bra med det. Du var inne på det lite tidigare, du gjorde två säsonger i Rögle i din första sväng där. Och efter det fick du, fick du chansen att bli huvudtränare i elitsen av Linköping. Mm. Och det slutade med den där kraschen? Ja, i, i januari någon gång tror jag som, som, som jag fick gå där. Sen, sen säsongen efter så hörde ju Borås av sig då som var, hade gått upp i Allsvenskan då. Så då var det min son spelade då så det var lite intressant. Så då frågade de om jag ville komma dit och träna dem då, som nykomlingar. Och det var också två år som påminner väldigt mycket om de två första åren när Rögle tycker jag. Eh, jag sa det. Ja, jag kommer och träna er på ett villkor att ni behåller stommen i lag och de som har varit med och tagit upp er i Allsvenskan då. Och, det, och det gjorde de och det var ett lyckosamt drag för att eh, <hör> första året där jag tror det var 14 lag i serien då och man behövde komma sjua och vi kom sjua och slog ut Björklöven i, i bästa tre matcher och eh, var nära att slå ut Västerås också faktiskt för att hamna i serien till SHL så att det var, det var två roliga år med mycket duktiga spelare som, som kom och gick där. Jag tror... Alexander Bergström? Nej, han kom efter. Okej. Okay. Men jag har ju bra många i Lars Helle som spelar i Montreal och Erik Karlsson som spelar i Ottawa och Joakim Andersson som är i Detroit var med och David Ullström som är i KHL nu tror jag och, Simon Jalmarsson och Niklas Las och Elias Fält och Gustav Wessla och Robin Ram. Jag kan räkna upp hur många som helst som yes, so som kom dit som lån då för de platsa inte i sina, i sina respektive lag. Men du har ju själv vilka spelare där har av dem. Det är, jag kan räkna upp fler alltså. Som, och och det, är, det är lite så det är i hocken idag att när du pratar om nittitalister många har så bråttom och, och ska upp till SHL och NOL. direkt du ser ju vilka namn här som, in, som, som kom och var med och spelade med oss flera månader och fick istid och fick utveckling i, i allsvenskan då. så att, de flesta de flesta går ju den vägen att det är ett tufft jobb alltså. jag, jag brukar säga att hissen till framgång är trasig ta trappan och ett steg i tag och det är några som åker den här framgångshissen bredvid som Brödna Cedin och Niklas Bäckström och, och några till va. men de flesta är ju den här framgångstrappan och, och tragglar för att det tar, li, det tar lite tid innan man blir bra det gäller att ha mod till det och det, det har ju visat sig bland med de här killarna tycker jag. Om vi ska prata traf, trappreferenser så kan man säga att du trillar ner för trappan när du fick sparken av Linköping. Hur stukad var du i den vevan? När du... Ja, jag, jag tycker själv inte att det, att det var något dåligt jobb vi gjorde där som sagt var Janne Karlsson och jag hade väl egentligen delat ledarskap och eh, men vi, vi ledde väl serien ett tag och sen så var det det här att det gick ut för lite grann och äh, jag, jag tycker inte det att det, att det var så, så dåligt jobb som jag gjorde där då utan förklaringen jag fick då att vi är, är tvungna att göra någonting och, och för, för sponsorernas skull och så att någonting lade hända och ja då fick man ju köpa det då. Mm. Det är klart att man alltid blir, blir lite stukad när, när, när man inte duger om man säger så. Och sen efter dina två år i Borås så är vi i våren 2009 då, hopp då hoppar du in i Rögle och eh, reda Rögle kvar i, i du fick ta över efter sparkade tränare i kvalserien. Mm. Och sen blev du kvar i Rögle en säsong. Men eh, ironiskt nog så fick du själv sparken i, i, i den kvalserien våren 2010 uh -huh. när Rögle åkte ur. Uh -huh. ja, jag tycker vi, vi, vi tappade alldeles för mycket spelare efter vi hade klarat oss kvar i den kvalserien. Det var Brödna Abbott försvann och Kenny Jönsson slutade bland annat. Det var väldigt många som försvann. Så det var egentligen byggt ett helt nytt lag. Och, och det gjorde det lite svårt. Och sen, sen hade jag, jag, jag säger, jag gjorde ingen riktigt bra säsong då heller. Jag, jag, jag hade mina, båda mina föräldrar varit sjuka i väldigt svåra sjukdomar. Så jag var väldigt splittrad i, i den vevan. Och det, det har också sin. sin sin förklaring till det hela att man inte hade energin riktigt så att säga så att det, det var inget bra så att det var, det var en naturlig väg då att, att gå för att förrugg det tycker jag men som sagt var det det hade sina förklaringar också att inte energin fanns där och mm. jag kände liksom att när jag var här nere så kände jag att du behövde hjälp upp i Gävle och när jag var i Gävle så var, det var varit fel helt enkelt men jag gjorde så gott jag kunde och jag jobbar slet men det räckte inte. Okej, våren 2010 då. Sen så det var din andra svängrögle som blev det. Två säsonger i AIK, en säsong i Brynäs som assisterande. och sen återvände till rögle för den här tredje säsongen. Hur långt fram ser du som ledare? Ska du, ska du gå du pension om om några år? <hör> Nej, alltså Uh, nu ska jag jobba förhoppningsvis två år till här i Ruggler och det är ju på samma år som jag är inne och ska fylla 60 men nu har jag tänkt hålla på och kunna hjälpa lag om jag säger så fram till 65 i alla fall för att uh, den energin har jag och jag känner att jag har bra ork och har mycket kreativa bra idéer så att uh, jag känner nog att jag kan hjälpa hjälpa de flesta lag i många år framåt för det är så att du har förlängt ditt kontrakt med Rögle här över två nya säsonger efter denna. Så ja. du, du blir kvar med dina juniorer. Ja, jag ska definitivt eh, jobba stenhårt för att eh, försöka lyfta fram flera spelare till, eh, till, till A-laget. Det, det är en uppgift jag har fått i två år till så det är väldigt spännande och intressant. Och, för chansen att bo här nere också vilket jag tycker är otroligt roligt med alla kom nya kompisar som man har här sen 12 år tillbaka. Och när det gäller framtiden med det här juniorlaget, är, är du med i någon slags arbete med att forma hur truppen ska se ut liksom, kommande säsongen? Det är väl ett antal som försvinner efter denna säsongen? Ja, det är ju en, en ständig levande process det också. Där är ju Daniel Glimmenvall och, och Roger Hansson och och ja, Anders då Masken Karlsson och, och jag då som Som ska titta hur det ser ut då för, att, för det handlar ju också om att Det är inte bara åldersbaserat Utan det handlar ju om att se om det är Några yngre killa som, som Behöver kliva upp och spela med två Tre år äldre till och med tyng, typ som Timo till Liljegren är i år de, de lär man ta, ta reda på Härligt Det var nog alla frågor jag hade Tack snälla Gunnar Persson för att du ville komma hit och hälsa på oss. Tack så mycket. Tack, tack. Eller oss av gammal vana för att Linus brukar stå vid min sida. Men han är, han är borta då. Han är tillbaka nästa vecka. Och det är förmodligen vi också. Skicka ett mejl till Roglepodden hd.se Eller tagga in oss på Twitter. Ni hittar oss under roglepodden. Så återkommer vi framöver. Med nya gäster och nya program. Avslutningsvis ska jag meddela att ansvarig utgivare är Pia Renqvist. Yeah!